Hej och välkomna till The Effort Cast. Jag heter Nick och jag kommer att vara er värd. Idag är det torsdag den 24 maj och det här är Effortcast episod 026, den med inkörsportar. The Effortcast är en podcast som spelas in av en rollspelsgrupp som heter Team Effort. Och i podcasten så pratar de om detta rollspelande, men också om mycket annat så som brädspel, tv-spel... TV-serier, filmer, böcker, ja, allt som intresserar oss. Och idag så har jag med mig en panel bestående av Stefani. Hej. Håkan. Tjena, tjena. Anna. halloj. Och idag så ska vi diskutera diverse olika ämnen. Veckans tema, den med inkörsportar. Hmm. Jo, vi ska diskutera hur man börjar spela rollspel. Och i synnerhet då Papper- och penna rollspel Som Dungeons and Dragons eller Eon Eller vad det nu kan vara som man vill börja spela Så det kommer vara det vi diskuterar som tema I övrigt så var Håkan Lite sugen på att prata om En ny online-tjänst som heter Void Oh yes Anna, du känner dig lite tjejig Vill prata om en ny serie som heter Girls Mhm. Mm och Stephanie, du har krypt i någon typ av grotta <laughs> Bland annat ja Precis, något, något spel Och sen så har vi en topp fem lista Och en citatlek som vanligt Men det kan vi ta lite mer om senare Men Håkan Känner du för att starta och berätta Void, vad är det här för någonting? Ja, jag håller på att sträcka på mig för att liksom värma upp För att kunna prata om det här Så jag är redo du är redo För, för det allra första så tycker jag lite grann Storyn till varför jag vill prata om det är ganska kul mm. eh, Vi vart ju draftade Nick det verkar, det verkar inte bättre än så. Till någon slags. Eh, inte riktigt till The Avengers initiativ eh, Det hade också varit coolt, Men jag har superkrafter så det hade varit lite, lite fel också. Eh, men men du har inte egentligen det, det. Vad sa du? du din din Dungeon, eh, liksom Dungeon Master kunskap är nästan en superkraft. Nästan, men inte riktigt dock. Jag skulle kanske kunna vara någon slags taktiker eller någonting med de med någon kunskaperna. Jag vet inte. Hur som helst, vi. Det var väl så att våran, våran favoritspelsida, gamecore.se ville ha lite folk upp i huvudstaden i den här veckan som kunde gå på diverse press event och så. Och eh, vi, vi sa ja för att vi ville ha gratis öl och fika. Och det fick vi. Det fick vi, det fick vi. Och eh, en av grejerna som vi, som vi skulle kolla på då, det var, eh, kan man säga att Gamersgate det är väl ett företag, Nick? Eller är, det, eller är det för hippt och bör man kalla det något annat? Det, det, det är ett företag. Ja. Företaget GamersGate som eh, finns på interwebben, de, de är lite grann som Steam i att de, de säljer helt enkelt spel eh, online. Skillnaden är att man inte behöver ladda hem någon klient utan man köper och laddar hem direkt från hemsidan. Och nu på måndag samma dag som ni lyssnar på det här, kära lyssnare, så släpper de en tjänst som heter Void. Och Void, det är lite unikt, det är ganska unikt, det är väldigt unikt med tanke på att det, det innebär att man kommer kunna spela PC-spel. Eh, gratis. Med eh, enda betalningen är att man måste se på en minut reklamfilm Varje gång man startar spelet Så det är lite grann som Spotify fast för spel Om man hänger med där Är ni med? Ja mm -hmm. mm -hmm. Och jag tänkte prata lite grann om För att, eh, Nick då skrev ihop en väldigt bra text med, med, med mig som backup Och den kommer vi publicera antar jag via Gamecore Nick Är det stämmer det? Ja, vi får väl se om, om, om våra texter duger för Herr Sederholm som är chefredaktör, men, men ja, det är väl tanken i alla fall. Precis, och den texten är lite mer fokuserad på själva business-aspekten, och om du vill får du ju prata om det här också, men jag tänkte prata lite grann om själva tjänsten bara. Ja, men det kan nog vara nice. Berätta lite om tjänsten och vad, vad det handlar om, så kan man gå in på GameCore och läsa ifall man vill veta mer om business. Ja, för det var en väldigt, var, texten du skrev var väldigt, väldigt, eh, det var liksom en, en lektion i i, I affärer Väldigt intressant Det är vad jag gör Precis, det märktes You know your stuff, hur som helst <laughs> Själva Void då eh, Det är en ganska intressant Tjänst eftersom att det är Första gången man kommer kunna spela Riktiga spel eh, gratis online Mer eller mindre Det händer ju att utvecklare ger ut eh, Spel gratis efter en viss tid Till exempel kan man ju få gamla Rail, Railroad tycoon spel och sånt gratis online det är inte riktigt samma sak Utan det här är poängen att man ska kunna spela Riktiga, stora, kända spel online Och då gratis Med endast en reklamsnutt Som, som, som betalning mm. Och hur det kommer se ut i praktiken är Att på måndag när det släpps Kommer det finnas hundra stycken spel i deras katalog Och de spel som de fokuserar på Är redan etablerade spel Så om ett spel har en uppföljare Eller kommer få en uppföljare Så kommer man kunna spela liksom originalet eh, via, via Void Så till exempel ett exempel de tog upp när vi var där det var Battlefield 4 kommer inte finnas där Men, men kanske Battlefield 3 istället Snarare mm. Så när det kommer på måndag Kommer man kunna gratis signa upp för det här Och kunna spela deras hundra spel det Så som de tjänar pengar lite grann Är att dels då reklamen Och dels att man har antal slots När man signar upp har man ett slot Och det här slottet kan man då fylla med ett spel Sen måste man ha det spelet i, i två veckor Innan man Innan man byter igen Så det är ungefär som Spotify om man kunde lyssna på kanske en skiva eh, I två veckor och Sen kunde man byta e, förstår ni vad jag menar. jag mm -hmm. Och då kommer man då kunna Punga ut lite pengar För att kunna köpa nya slots Eller dra ner tiden som, som de här slotten behöver För att kunna eh, liksom, Fylla dem igen Så man kanske kan betala lite extra Och så kan mm. man kanske bara vänta tre dagar istället Och då har man liksom tre dagar på sig att spela sitt spel Och sen om man vill byta eller inte Så kan man göra det jag tycker det låter väldigt intressant. Jag vet inte om du tyckte det lät coolt, Nick. Jag, jag tycker det låter coolt. Det, men men som, du, som du vet blev jag mer intresserad av själva eh, idén i sig och affärsmodellen eh, som sådan. Men det är väldigt intressant just att kunna spela den, den typen av spel också. För det finns ju rätt mycket online som man kan spela men då är det ju oftast skitspel. Och här är ändå ambitionen på något sätt att... Ja, Spel som är så, så lite som sex månader Gamla ibland Ska kunna bli spelbara eh, Gratis mm. Och precis och för någon som mig så är det ju perfekt För dels så, så har jag inte världens största budget Jag rör mig inte med liksom stora summor pengar Så det är rätt skönt att kunna spela Någonting lagligt och online och liksom... det, För mig passar också att det är gammalt Eftersom att jag som sagt Med min budget så är inte jag direkt uppdaterad När det gäller PC-spel Och ett av spelen som de visade på När vi var där Det var ju ett, ett väldigt gammalt spel Eh, Abe's Odyssey, eller vad det nu heter, Nick Kommer ihåg vilket bara ja. de, de, de visade Så det är ju liksom väldigt gammalt Så man kan liksom kanske till och med eller, ja, Fylla i luckor I ens, i ens spel mm. Det kommer vara någon typ av blandning Tror jag, och de var ju väldigt tydliga med att De kommer se till så att eh, Ifall spel inte spelas så byter de ut dem Mot andra spel så att alla spelarna är liksom, ja, Titlar som folk vill spela Så det låter ju också bra Ifall man, kan hålla, ifall man verkligen kan hålla igång det Mm. Ja, och, och på tal om det så var ju alltså Det andra fokuset kommer ju vara indiespel Som kanske då kommer vara liksom eller Undantaget till, till den här Regeln att de bara vill ha Spel med uppföljare, så att om det är ett indiespel Så kanske de kan liksom släppa det samma, samma dag, det är tillgängligt så kanske det finns på Void också mm. tycker Det låter coolt helt enkelt ja. kommer, kommer, kommer någon av er pröva det Det är som sagt gratis och det är på, på måndag Pröva kan man väl alltid göra, sen får man se hur mycket det strular och så liksom och hur mycket man vill investera pengar. Alltså jag, jag har ju precis rätt så nyligen skaffat Steam själv. Och Jag har ju visserligen köpt några titlar, men jag har liksom inte tagit mig tiden och typ spelare. Så att det är lite så här. Därför kanske det kan vara bra att man inte behöver lägga ner så mycket pengar då, som Void tänker. Ja, precis och då kanske, nu, nu ska jag inte låta som en reklam för dem Men jag tänker mig liksom att om man då, om man då liksom, Det är inte så att man har två veckor på sig Men varannan vecka kan man ju då liksom byta spel Så då kanske man känner att ja, men jag kanske ska pröva gärna innan det har gått två veckor Sen kan jag pröva ett nytt alltså det, det kanske är bra om man är lite lat med att spela sin samling Men du låter ändå som att du, du gillar den här idén väldigt mycket Håkan Alltså, ja, jag, jag är taggad på att, på att kunna spela spel gratis Jag vill se vilka spel de, de får upp där Jag vill se om det är någonting alls för mig Och ja, som sagt, om, om de släpper hundra spel Kanske jag finns i alla, alla fall en titel jag kan prova Ja, det borde du kunna göra De sa att de skulle få upp hundra titlar Så av dem borde det finnas några intressanta i alla fall Precis, och sen så hade de ju sa de, 200 liksom i, i bakgrunden Så de skulle feisa in i det här lite långsamt Under en period för att se Liksom vad som funkar och vad som inte funkar Och så skulle de till slut nå någon slags sweet spot På 300 spel ungefär Och det, det skulle vara ungefär så många det finns på den här tjänsten hela tiden Ja, statiskt okay. Anna då? Jag tycker det låter intressant Jag Jag är ju väldigt efter när det gäller PC-spel och sådär Så, där. Med, så det här med att det är gamla titlar Låter ju som en bra grej För mig Sen så är det ju också så att jag är ju inte jätte inne på att köpa jättedyra spel så ofta Eftersom jag vet att jag kommer ju antagligen att spela World of Warcraft Mer än jag kommer att spela de spelen Så att det, det passar mig rätt utmärkt att, att kunna testa spel gratis Och sen inte känna att jag har slösat pengar för att jag inte fortsätter spela det och så där. Mm. Precis, och det är ju, det är ju som är ganska mycket nu för tiden Man måste alltid vara uppkopplad till internet I alla fall när man startar spelet det är för att man ska kunna se den här reklamen i början Och om man avbryter det på något sätt så, så måste man liksom se om filmen Eller se den där när man, man slutar den. Men det. Men det är bara 20 sekunder tre, Alltså en minut En minut film innan man spelar Det, det känns ändå som ett ganska bra pris om man, om man jämför med typ Spotify Som också är gratis men man måste lyssna på ännu mer reklam på mm. Ja och jag menar ja, Jag tror att man har råd att Spendera en minut med Och antingen titta på filmen eller ja, Jag vet inte Fila naglarna <laughs> Någonting kan man ju göra att man inte ens ser se det Så att det känns som en, en bra deal Ja verkligen men det, det blir det intressant är att se det är, som sagt det, ja. det, det, låter, det låter Jag vet ju inte exakt Hur mycket spelen säljer Vid exempelvis Ett, ett spel som de visade upp Risen exempelvis ja, just det. Som ett exempel och. Jag vet inte hur mycket Ett sådant spel säljer strax innan att En uppföljare ska komma så jag vet inte hur mycket, hur mycket de förlorar på att ge ut det gratis där då i så fall. Ja, hur mycket de det tjänar. Är det är väldigt intressant faktiskt. Så det är väldigt intressant. Jag är ju försiktigt skeptisk ändå mot ifall det här kommer generera några pengar. Och sen så kanske inte det är tanken. Men Nej, i, i alla ja, fall att det, det, är det är väl tanken. Det var... Men det, det kanske inte är ett måste att det ska generera ja. väldigt mycket pengar i alla fall. Man vill nog mest typ locka över folk till att. Eh, Använda deras alltså gamers kan jag tänka mig Alltså liksom mm. att köpa spel online För om man köper Spelet så behöver man inte ha den i sin slott eller någonting. Då kan man ju spela hur man vill Det är väldigt lite tanken att man kanske ska bli sugen på det, men det Jag tänkte jag får, får, får här, två frågor Från det här, jag jag får, här Hur händer med den liksom? man eh, Finns de bara kvar i den slotten så länge spelet finns där Eller om man nej, nej. köper upp Utan... spelet igen Kommer det som kvar Eller hur eller, alltså, Det man det man gör är att man laddar hem spelet när man, när man ja. då liksom lägger det i sitt slott så det bilet, din, på din dator. Mm. Det, är det är väl bara som Det att du inte kan. Du? det är väl som Steam i det att man måste ju starta det. man ju när Steam ner så har du ju spelet men det kan ju inte spela där för det för du måste gå igenom. Precis. Mm. Och här är Precis. samma sak. Så länge ja, du liksom bra. sparar dina savefiles eller save -datum det det. så har du kvar kvar varje gång som du, som du fyller på ditt slott med samma spel igen. Ja, det är bra. är <laughs> Sen hur gamla titlar så är det typ så här bara typ jag inte, är det rätt så nya titlar Eller är det typ gamla, de, gamla alltså, heliga titlar typ. Det, är det lät på dem <laughs> ja. Det lät på dem Som om det skulle vara alltså, typ så här, Som nyast Sex månader gamla, men det de visade ja. Var typ så här tio år gammalt Ja, men det är ändå kul att se <laughs> Typ mm, gamla ja, Diablo 2 och sånt <laughs> Men sen får man ju säga Nej. det Ja <laughs> uh, det här är lite sidetrack, och jag, jag tog det som ett sidetrack för att man, man kan klippa bort det. Men vad, vad, vad fick du för känsla av din eh, första erfarenhet som speljournalist? Det var ganska intressant ändå, får man säga. Men, men man märker ju att det jag ofta tycker är intressant när det gäller sånt där är ju snarare eh, ju, just som, ja, så, som säger, försäljningsdelarna. Ja, saker. det var inte det jag fiskade efter. okej. Okay. Jag fiskade snarare efter okay, mötet med andra speljournalister. Marke, du, men, du menade att det kändes som att det var lite dryg stämning? Det var väldigt dryg stämning tycker <laughs> ja, jag. Ja, det får man uh, Alltså Det känns det det. som det var alltså, människor som är väldigt entitled mm. är väl rätt ord på engelska, men som har ord på svenska för um, Ja, men ja, uh, bra ord. Var det lite så här att de är lite extra dryga för att de tycker att de är lite bättre än andra gamers eller är det så att de känner att de måste vara dryga för att de är också riktiga journalister fast de bara, bara skriver om spel eller <laughs> vad, vad tror man? Men så det där är så mycket image känns det som, eller? Ja men det var så här, Dels var det att de så pappa För att ähm, gamersgate killarna pratade om att typ, betala för spel Och då var de någon som utbrast Beta, Betala för spel, det gör man väl inte För att de får ju recension ja, sex och sånt men det är ju en saker Andra dödliga måste betala för dem liksom. ja, <laughs> Okej <Okay. laughs> om, man, om man har den attityden till att få gratis spel Då ska man Först ska man antagligen få en örfil Och sen ska man inte aldrig någonsin få ett gratis spel Till hela sitt liv uh. Uh, Ja jag vet inte, jag vill inte prata för mycket om det För det det, kan, det, det kanske känns lite mer jag, jag vände mig om till Nick när vi klev utanför där, Och så bara, var inte väldigt Och så Nick bara, jo <laughs> <laughs> men det var, Jag var ju på ett annat event nu i torsdags Och där, där var det faktiskt Väldigt annorlunda, där var det riktigt trevligt eh, ja. Så jag tror att det är De är väl som människor är mest Om man säger så <laughs> <laughs> ja. Det var väldigt diplomatiskt sagt av dig Ja det finns, det finns det dryge i alla det segment av människor hörde ja. ni att jag pratade norska? Ja, du försökte. Jag att det var typ danska eller någonting. Ja, det, ja, var ja, det kanske var mer norska, danska. med danska. Norska med en sorts jätteborsk dansk dialekt. Jag <laughs> jag gillar det. Jag gillar det. Ja. Jag inte på. <laughs> Anna, kan inte du rädda mig i den här situationen och börja prata om girls? Jo, det kan jag göra. Du... Jag introducerade ju Girls för mig genom att, genom att fråga på Facebook. Har någon sett Girls? Och jag undrade, vad är det här? Och sen sa Sandra att hon hade sett det och inte var säker på om hon tyckte om det eller inte. Och då blev jag väldigt nyfiken. Så började jag googla lite och kolla på bilder och läsa om det. Och alla verkar ju rätt överens om att det är någon sorts... Ja, vad var det du kallade det ett eh, sexande med fattiga och fula människor Men jag, du, jag att... sa inte fula människor nu lägger du orden i munnen jag sa, jag sa vanliga människor du sa vanliga människor, okej okay. jag, var... jag, jag skulle sagt fula människor om jag inte var så diplomatisk ja, precis yes. det, Nej, just det, det, förlåder, nu det du munnen på dig själv förlåder, ja. i, i, i, i, i alla fall en tv-serie då Ja, mm. förlåt mig Nick, du sa fula människor och misfits Här var det vanliga människor Så ja. det. Um, Och det är, det är ju sant på sitt sätt Jag antar att det är som Sex and det City Det handlar om fyra kvinnor Och ja. eh, deras privatliv ungefär Och eh, ja, där tycker jag likheterna stannar lite um, där, Det är fyra tjejer i New York Unga runt, ja Tidigare 20 års ålder. De är runt 24. Ja, precis. Och det handlar om deras jobb, deras relationer, deras vänskap. Okay. Och allting är väldigt väldigt ångestladdat. Det, är mycket, det går fel hela tiden. De här karaktärerna, de har hur ska jag uttrycka det? De har liksom. Riktiga fel de, de är inte. Det är inte så här Ja hon är en välrundad karaktär för hon är klumpig ibland Utan det är mer Ibland gör hon saker som är helt dumma i huvudet Som vanliga människor gör Och, och det är verkligen som du säger Det är verkligen inte så här Ja ah, men hon gör något dumt och så skrattar man lite För att det var lite så här dumt Nej. gjort mm. Så att det var och kul det här... Utan det är, det är på... jobbigt att se Ja och på tal om det Det ska ju vara Det ska visst vara en Komedi. Och jag har läst folk som har skrivit att Åh, jag skrattade jättemycket senaste avsnittet. Jag förstår inte hur man skrattar till den här serien. För jag sitter mest och liksom går från att känna igen mig i saker. Till att bara tycka att saker är hemska. Till att liksom bara känna med. Och, och, och det, bara, det, det finns inget roligt i den så. Utan det är mer... Ja. Det är, det är ändå, drama Ändå räknas det som en komedi väl? Ja. Gör, ja men precis, det gör ju ja. det Och jag antar att man kan känna så och Sen var det väl det att jag såg den lite För att jag blev nyfiken och började lite analysera den Och såg sex avsnitt i rad Och tyckte att det var så fascinerande Att jag kanske inte riktigt hade tid att se De komiska aspekterna mm. Men, mm. men jag tycker verkligen om det För att jag tror att Det är han Jude Apatow heter han det Som typ ligger bakom lite olika filmer. Ja. Enligt honom så ska det här vara en serie som hjälper män att förstå riktiga kvinnor hade, han, hade han sagt. Så, like tycker du det är sånt, <laughs> eller? <laughs> jag, jag, jag tycker det är en väldigt så här, underlig grej att säga men det, det jag kan känna igen i det är det faktum att att, att jag, jag tycker de är riktiga personer. inte Om vi nu ska jämföra med Sex and the City som jag har sett och jag kan inte känna, även om de nu är äldre än mig Så skulle jag aldrig kunna känna att ja, Jo, men jag känner igen mig i, i hur, vad hon gör och sådär Men däremot i det här så kan jag tänka att Jo, men jag känner igen den här situationen Jag känner igen hur hon tänker Vilket, ja, antagligen då kan Hjälpa män förstå kvinnor Jag vet inte Anna, ja. vad heter den där regeln För att se om ens kvinnliga karaktärer Verkligen uh, är liksom, rundade karaktärer vad heter det? Bec, Bechtel, Bech, Bechtel ja, precis. Men den, den kan fall ut på att man ska liksom... Kvinnor ska inte bara prata om män när de är ensamma. Mm. Ungefär så. Precis. Och Sex and the City fejlar ju den ganska hårt. Ja. Det är det enda de pratar om. Ja. Be Bechtet-testet, jag läser upp här. Man måste ha minst ja. två namngivna kvinnliga rollfigurer som ja. pratar med varandra om något annat än män. Mm. Det är de ja. tre och, testerna. Och det här, ett, det här är ju ett test som... Som liksom inte helt och hållet Går att gå efter det är, det är en intressant sak att titta på Sen har det blivit att folk tittar på det lite för mycket Och, och, och dömer saker exakt efter det Men det, ja. det är en fascinerande grej just Att göra med filmer och sådär För att man inser att det händer inte så ofta Alltså poängen, är ju, poängen är ju inte, alltså 60, det, det är klart att de kommer prata om, om män, för att det är en tv-serie som handlar om kvinnor. Liksom, till, till slut kommer att prata om det. Mm. Det används ju snarare i, i film för att se om de, de kvinnliga karaktärerna gör något annat än att. Precis än om de är där för något annat, än att glorifiera männen eller ja, någonting. Mm. Det behöver inte vara glorifiera. De är där för människor. Men jag tänkte, han sa den här. Jude Apatow mm. som så här referenser om, liksom, till vad han har gjort tidigare han sa att det här skulle reflektera riktiga kvinnor så har han gjort mm. Anchorman, The 40 Year Old Virgin Knocked Up och mm. Superbad och Bridesmaid och Pineapple Express och liknande så det är lite såhär Jag tycker 40 Year Old Virgin alltså... är, ganska, är ganska bra ändå ja, Väldigt många av de här filmerna skulle jag säga är riktigt roliga för att vara den typen av filmer Fast jag tänkte mer att typ reflektera kvinnoporträtt och sånt. Ja, för då, eh, alltså, då kommer jag, jag tänka på... Jag tänker på det i 40 year of att den är ändå ganska... Liksom, men, alla människor är ganska normala, alltså mm. mänskliga i den, i den filmen. Alltså, uh. Med tanke på vad det är för slags film. Mm, jo, precis. Den tyckte jag om. Uh, Bridesmaids hade jag svårt för. Uh, för att alltså, jag. Frågan är vad han har gjort mer om liksom, de arbeten han kanske inte skrivit. Ja, förlåt. Mm. Uh, du hade svårt för Bridesmaids. Jag hade svårt för Bridesmaids därför att jag... Uh, det, det var ju väldigt att så här, nu kommer en eh, baksmällan för kvinnor ungefär och det här och allt ska vara så... Det skulle vara så liksom, anpassat för kvinnor och då, då, då sitter jag där och tänker, jag okej, så det här ska vara någonting som jag tycker om, för jag tycker inte om den andra sortens komedier. Och så äh. sitter jag där och tänker jag tyckte inte den här var roligare än den andra. Och lite, ja, så att jag hade lite... Ja, jag tyckte att den... Jag, jag var inte helt med på den filmen. Men... Jag tyckte det kändes som typ, jag vet inte om den var två timmar lång, men om den var mm. det så var det två timmars kryssande. Det kändes inte naturligt typ. Det var, jag tyckte inte Nej. det var bra alls. Nej. Uh -huh. Han, Jude Appertol är även grunden för Appertol Productions som är. The bolaget som utvecklade bland annat Freaks and Geeks som är en serie som jag verkligen gillar i alla fall. Mm. Mm. Så det är nice. Det är ju en riktig klassiker <laughs> Nu, nu, nu, nu vart han godkänd helt plötsligt. <laughs> mm. uh. Men uh, huvudkaraktären i, uh, mm. i Girls, Girls. Uh, spelas av Lina Lena. <laughs> Lina, vad är det hon heter? Hedman här. Dunham Hedman, Dunham Hedman Hedman. Namn. <laughs> jag tänkte jag var det där <laughs> namn. Vad <Hedman>, ja. säger <laughs> jag? Säga. Det är så att inte, liksom. ja. Precis. Skräck. Ja. Och det är även hon som har, liksom, ligger bakom serien och är skaparen och har skrivit den. Mm. Um, och jag har sett lite kritik om att folk tycker att ja, men om hon är ju, liksom, Det handlar ju bara om henne nu och det inte de andra karaktärerna. Men det håller jag inte riktigt med om. Utan det, det känns som att... Hon spelar då Hanna och så har hon Sina kompisar Shoshana Shoshanas kusin Jessa Och sen så är det hennes kompis Marnie mm. Och sen så är det diverse Pojkvänner och Ex och eh, Jag vet inte, KK Jag tycker att alla de Kvilliga karaktärerna är väldigt såhär ja, Välrundade, även hennes föräldrar som, är in, som även de är intressanta Karaktärer, vilket är Gud roligt, de inte bara föräldrarna utan de får även också lite personlighet och sådär Så, där. Mm. så att, jag, jag, tycker, jag tycker det är en bra serie, den är inte så jätteupppeppande men den är bra okay. Den är intressant i alla fall på något vis, mm. man, man vill se den, det är halvtimmesavsnitt kan man säga också Ja det är så det Så det är ganska okay. lätt smält Ja och det har kommit ut sex avsnitt hittills, så att det är rätt, rätt lätt att komma i kapp. Jag kommer i i tisdags natt. För jag kunde inte sluta titta. Men i alla fall. Du sträckt såg alla sex avsnitt kan man säga. Så kanske någon blir, blir mer sugen när man får höra att någon har sett så mycket av det så snabbt. Ja, men precis. precis. Det så pass det det bara bra att vara det. Vill du prata mer om Girls, Hanna? Eller Hanna. Nu kallar jag dig Hanna. Det, det är ju huvudpersonen i serien. Jag har också sett, kan vi säga. Alla avsnitt mm. nu. Mm. Mm. <laughs> mm. det Mm. Mm. Mm. Så ni, så ni förstår jag också, för för inte lång tid sen Det är därför jag säger fel på Anna och Hanna nu. För du tycker jag är så lik henne som person, eller vänta lite. Vad? Mm. Jag vill inte, för hon, är, hon har ju sina dåliga sidor, men ni, men ni har era likheter. Det får man väl säga. <laughs> jo, jag, jo, jag vet. Men, men det, är, är, någonting, det kanske är det någonting. kanske är ögonen eller någonting, jag vet inte. Men alltså det utseendet är lite lik någonstans i ansiktet, men jag är inte helt säker. Det är <laughs> okay, lite, okay. lite lurigt. <laughs> Jag vill också ta tillbaka det här med att alla är fula. För jag tyckte det första avsnittet. Men sen så tycker man inte det längre. efter första, När man har sett ett par avsnitt. Och, och från början. Min reaktion var en, en grej då med att alla ser vanliga ut. Det, det var det jag tyckte om. Att tjejerna är inte så här, ser inte ut som supermodeller. Och hon härnär då som Lina. Mm. Inte headman utan Dunham. Hon... <laughs> Hon, hon skulle då spelas som så här Att hon är överviktig och har varit tjock Och det är mycket runt i och så där Men mm. För min reaktion jag såg henne var så här Åh vad skönt en, Någon med normal kroppsbyggnad på tv Yay så här Så att det, det är också intressant att den aspekten finns med För annars mm. hade det varit en vanlig serie Då hade det varit en supersmal tjej som hade gått runt Och sagt att hon var tjock och så ja Mm. hade det inte blivit mm. någonting av det Men samtidigt så är det ju inte jätte, jättefula tjejer det måste man faktiskt säga, det vore men ju nej, konstigt nej. att säga det Nej, men det, det är det ju absolut inte Jag säger vanligt folk Jag menar, ja, jag, menar jag är lite kär i Jessa hennes hår liksom, herregud ja. jag, vet, jag vet inte vad jag ska säga om hennes hår Det är fint stefanie du brukar ju få brönt ditt hår Okej, okay. <laughs> ja Jag vet att eh. du fick, när vi, när vi var på det här Vampyrfesten Ja, men jag gillar det Och ja. någon säger <laughs> som sa att hon gillar ditt hår Typ så här som ja. man bara gör när man är full aldrig skulle göra när man, <laughs> när man är nykter Jag brukar säga det till folk, men jag, men, jag tyckte hennes Hår var fint så jag sa det tillbaka um, Det var, <laughs> ja, var så full Ja, hår hon hade lite raker Och jag bara lurv uh, men, I alla fall, ja. Ja. vi var ju nere i källan där då Och du var varit mm. nere i källare Ja, jag har ju <laughs> Är det är ju någon, någon sorts, oh. slags källa kan man säga. Jag har ju provat på att spela lite gammal helig crawl i, i veckan. Fast jag spenderar inte allt för mycket tid. Det, jag tänkte säga att det är ett textbaserat typ rollspel. Men det är ju faktiskt inte riktigt det utan man har ju typ en, en liten karta och man, man flyttar sin gubbe på med markör och lite sånt där. Men allting är gjort med typ tecken från tangentbordet. Bara lite olika fina färger. Um, det är textbaserat på ett göteborgsord Vitsvis <laughs> Ja, men tror, precis jag jag, jag Den tror... officiella benämningen är en roguelike Ja, ah, det är en roguelike <laughs> men, men jag precis. gillar Nix också <laughs> <laughs> precis. Men eh, jag tror egentligen heter det väl Kanske typ eh, Dungeon Crawl Sen kanske Dungeon Crawl Stone Soup Jag är inte säker om det är rätt uttryck eh, mm. Men i alla fall, man springer runt Och så ska man hitta någon sån här mystisk eh, Orb eller klot som heter av eller och sånt där Ja, men jag sprang mest och slogs och plockade upp lite vapen och typ höll på att svälta ihjäl, för jag var lite dålig på att hitta mat så jag gick och styckade saker som jag hittade och käkade det och lite sådär. Eh. För vad händer om man dör i det spelet, Stefanie? Eh, vad? Man, man dör. <laughs> man får slåss mot sig ja, själv igen. och, och kar karaktären ja. raderas. Man kan inte, ja, man precis. Kan inte spela Nej, om det. Man kan inte spela om utan på det, utan det är bara sig köra som om som igen. Precis, eller... man springer på sig själv. Ja. Det är väldigt fint faktiskt. Eh. Men så att jag... Om man är som jag och spelar typ tusen gånger och bara dör och dör dör så, så är det snarare frustrerande när man blir dödad av sig själv Hela tiden <laughs> okay. uh, jag, jag hann ju bara dö typ en gång så att det, för mig var det inte på samma sätt För ja, jag, jag kände skryta. att jag inte riktigt hade tid att tåla mod för det För att jag, egentligen så skulle jag typ gå och lägga mig Men så hittade jag istället Bara för att hitta någon sån gammal tråd på Facebook där Då är kan prata om det tror jag ja, så, var det. Mm. så det var lite så, så random Jag bara, oh, men sånt här kan vara kul Men jag kommer ihåg jag spelade eller något sånt där. Fast jag tror kanske mumen bara var serven Man spelade på förr i tiden För typ en, pff, sju år sedan eh, Och då var det, det textbaserat rådspel Och det tycker jag är lite snäppet roligare När man ska gå tillbaka lite oldschool Det är en, en, en, en MUD Eller hur? Multi-user ja. multi dungeon Precis där sorry. <laughs> jag är så dålig på alla de här fina uttrycken. Men utöver det så passerade jag mig på och klickade på en banner på nätet och så kommer jag till någon så här kvist. Quiz... Ja, men gjorde. inte <laughs> så. var det Det här låter fel. Men jag kommer till ett spel som heter Crystal Saga som var typ sån ny lanserat av heter de Aria Games eller sånt där som är browserbaserat RPG. Rollspel, ja. eh, så jag började mm. spela Så jag, jag var typ såhär, vad är det här för någonting? För jag, jag, jag i mitt stilla sinne Letar efter, fortfarande efter, ersättare Till min gamla favorit Ragnarök Online Som jag var väldigt för Uh -huh. eh, så då så tänkte jag så, här, ja, så jag en gång jag ser sådana banners så får jag jag måste trycka på dem och nu hade jag missat att installera adblock på den här datorn så då kom den upp liksom. så då så spenderade <laughs> jag två timmar på kvällen när jag verkligen borde sova och spelade det och det tyvärr kan jag säga så var det inte så himla bra det var lite, lite buggigt, lite tråkigt och så var det mycket så här för att man skulle lära känna och hitta i staden så var det typ såhär ja men jag har inte det här itemet du kan alltid gå och prata med han där borta och så sprang man till andra sidan staden och då bara nej men jag har inte det Typ så här, och så fick man bara springa typ kors och tvärs. Det var lite virigt. Det är alltid så vem, vem som klickar på sådana där banners Och börjar spela. Virkligt! <laughs> <laughs> ja, men det, det är Ragnarok Online som har förstört. Ska <laughs> jag säga vad jag tycker det finaste med det här var? Nej när Staffan inte kan sova, då ligger nog kollar på gamla trådar som jag vetat, på Facebook Ja, jag, också, jag tänkte att det var jättelänge sedan vi skrev det, det var, var Men det poäng, <skratt> poängen var att var, jag höll på att leta efter någon, någonting vi hade skrivit om något särskilt, det kommer jag kommer inte ihåg, så det började med att jag sitter på i min mail och söker efter någonting, och då så uppkommer den här dialogen upp och så klickar jag på den för då och sen så, vet jag det så såg jag det här med den krollspelen och så tyckte jag att det här låter kul så jag tänkte att jag ska prova det, det var så det gick det ah, <laughs> alltså, men på Online-rollspel, så online -rollspel mm. har du spelat Maple Story online någon gång? Nej, jag har ju faktiskt inte tagit med tiden. Är det bra? Mm. Jag gillade det när jag var yngre i alla fall. Mm. Jag kan inte ens säga om jag var 12 eller om jag var 20. Jag har ingen aning, men jag vet, jag vet att jag gillade det. Det är väldigt mysigt, det är väldigt fin grafik. Sött. Mm. Det är i alla fall ett litet, ett litet spel i sig. Så lite rollspel, sagt, ett tecknat mm. ganska sött. Som man spelar, och så, så kan andra vara med och sådär också. Men vi kanske kan prata om det någon annan gång. Det, det känns som ett litet tema i sig. Det är väldigt mm. mysigt. Så, Så kanske jag får du kan prata spela den här och line igen också. <laughs> ja, det kan du absolut. Så. I alla fall, en sak som MapleStory inte är, det är ett mm. partispel. För det är det inte. Men eh, vår topp femlista efter pausen, den går igenom de spelen, alltså partyspelen då, som vi på Effortcast Cast eller i alla fall jag som har skrivit listan tycker är de allra bästa att dra fram, då är då det parti på gång. Så vi tar en liten paus och sen så återkommer vi med topp fem listan. Där var vi tillbaka från pausen Och det är dags för Veckans topp 5 lista Och som sagt så handlar den om Partspel Jag har ju än en gång enhälligt tagit Beslutet i denna lista Så jag, jag hoppas att ni, att ni håller med mig det, Jag kan tänka mig att det är vissa saker Som ni kommer hata mig för Att jag har tagit med eller utelämnat <laughs> Ja den här listan är väldigt seriös Känner jag? Det, det spelar stor roll för mig Vad du sätter på den så att, mm. <laughs> Att Oj. jag kommer definitivt ha det. Oj, va? vad hände där? Vad var det där för kommer Var kom den ifrån? Det var, det var inte så. Nu, nu försöker jag inte vara bitch emot att och säga att Lissan inte betyder något. Utan det var mer Nikla som att, som, att, som, att, som att vi dömer honom. Med ja, jag bryr mig om vad du tycker. Kretin. Det är inte så jag det där. Allt går ner. Jag bryr mig inte. Okay, ja. Väldigt så här catty liksom. ja, det var inte det. Nej, mycket på Girls. Ja, nej, förlåt. Vänta, vänta, okay. vänta, vänta, vänta. vänta. Är, är det att du vill ha lika mycket drama som i Girls? Är det det du det försöker det åstadkomma inte. här på något vis? Vill du höra min lista eller inte? Ja, ja vi vill, vi vill, ja. vill. Ja. Ja, jag läser upp den då även om tydligen ingen bryr sig. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nummer mest. fem Twister Twister är spelet där det är massa runda ringar På marken i olika färger Som man ska sätta händer och fötter och grejer på A Det är alls nice, ska, och... det är kul Man tävlar, man ramlar och, och så skrattar man Jag vet att jag fick den när jag fyllde Nick, du vet kalatet vi hade tillsammans A Så fick jag det av Magnus mm. Mm. Vi hade twister-tävling då, minns jag vad sa du? Vi hade Twisted-tävling då. Ja, det hade, hade vi. Det. Min, min vän Jimmy gick runt med en väldigt seriös lista över vilka som skulle möta varandra och så. Oj, wow. Jag minns att jag tror jag tror jag ramlade och råkade putta Alvin. Jag tror han blev väldigt upprörd. För han <laughs> åkte ut på grund av det. Ja, mm. <laughs> I, oh, nice. it's a game. Live with it. <laughs> <laughs> <laughs> ja, men twister är väl chilligt. Det är lite roligt. Så där. Det tycker jag tycker det är bra när man är lite hård på reglerna att man bara får ha händer och fötter och ingen annat i marken och sånt. För så ibland är folk ah. lite väldigt snälla. Så, och så, men... Men har inte Twister men... fått en sån ganska konstig eh, så här stämpel som att vara ett ganska Jag vet inte, sexuellt spel. Jo. Det är som det när man, när man, när man tänker på -filmer. Men Det <laughs> ja. är ju ofta så att typ en tjej står och böjer sig framåt med en ja, stå men stå precis, bakom en liten för film. Det är ja. ungefär. De, de låter alltid lite som i sådana här filmer så här, oh, herregud, vi kan spela Twister och Då kan vi nudda en tjej. Herregud, herregud. <laughs> uh. det, är, det är inte jag spelar för att vinna kan jag säga. Jag bryr mig inte om. In your, okay, yeah. ah, yeah. in your face. Ja, precis <laughs> My butt in your face. Okej okay. Det inte anything sexual by this. nej jag tycker det finns twistter kräver ju liksom ändå att man har den här fina duken eller vad man säger och snurplatten för att få färger och sånt och om ena hand eller fot och sånt. Men jag brukar köra, brukar köra ett annat Partyspel som heter Pinocchio som är ändå rätt så kopplat. Har du det listan, eller får jag, jag det då behöver man inget material eller någonting. Det är oftast ju fler desto då. bättre. Men man står i alla fall i en cirkel och så ska man komma ihåg den personen som står bevidande liksom till vänster om. Det. Och så är det att en person börjar och så ska man stå stilla med fötterna och så börjar man och så snuddar man med att lyfta sin ena fot. Och snuddar vi någon av personerna till vänsters fötter. Och den personen ska flytta sin fot till personen därefter och liknande. Och sen måste man liksom stå stilla och man får inte använda händer i marken eller någonting. Och så börjar det sig väldigt civiliserat och tråkigt ut. Liksom alla står i en cirkel och kanske typ står lite obekvämt med fötterna. Men i slutändan så brukar det rätt många falla bort. Och står man typ och vispagat eller kors och tvärs med benen. Och typ klättrar på varandra för att det inte falla om kullen ungefär. Det, Hur det var det nu Stefanie? Så... Har du en bakgrund som scout? nej, det har jag faktiskt inte. Men jag har en massa typ så här Kanske mm. därifrån. Jag, jag tror det är därifrån. Det kommer från början. Men är det, det en låter... skåptvåk där? Det låter som typ alla scoutlekar. Nummer fyra, Brännboll. Ja. Den... Ja och det, det är. Det, det är Det är mer grillfestspel, liksom, så det mm. är väldigt begränsat. Men det fungerar väldigt bra. Jag är dålig på det. <laughs> men ja, det, är det känns som, att som de flesta är dåliga på det. Det är svårt. Ja, för mig, jag, jag tycker det är bra Därför att folk brukar tycka att det är kul jag, För mig är det bara ångest Prestationsångest, eh, för jag är så <laughs> dålig på det Men, men det, det är en bra lek Ja, för folk tycker om den Ja, det är kul Det är väl det som ni säger, det kräver ju rätt väder Och rätt förutsättningar på många andra sätt också Men det är väldigt kul mm. jag, ska, jag, jag ska erkänna att jag har allt Förlåt nikki. Nej, nej, nej, kör, kör jag ska, jag, jag ska bara erkänna att jag aldrig har spelat det berusat Det kanske gör att det inte är en festlig för mig Men jag tycker att det är väldigt kul, jag tycker det är en festlig lek Det är en, ja. det är en festlek också och festlig Jag tror jag aldrig leken. jag, jag, tror jag aldrig har spelat det berusat ja, Alltså man blir ofta berusad under tiden Och sen går man vidare och gör något annat Det är ju farligt att spela om man är för berusad Det tänkte inte säger att det är att folk slunger iväg Ja, Tappade hållträtt <tryck> <tryck> ja. I alla fall Nummer tre Charader. Mm. Kanske ingen ingen jätteförvåning. Nej, alltså charader i såna grejer som nästan det, om man då tänker att brännboll har jag aldrig kört, har jag aldrig kört full. Så har jag har nog aldrig spelat charader nykter. Inte ens när jag var liten. <laughs> jo ja, jag har nog gjort det, men om man liksom hårdrar det. Jo, men det är väl lite sant växas det Om man tänker nu för tiden så gör man ju inte det. Nej. Jag vet inte, jag <laughs> behöver lite alkohol i kroppen för att våga köra charader annars så brukar jag stå över det, Nej mm, Det är kul mm. med att det, men jag brukar skriva mina egna det är väl ganska vanligt antar jag Ja, det mm. finns ju några som har de här professionella när man har olika, <laughs> olika färdiga tryckta kort och sånt, uh -huh. men jag tycker det är roligare nästan att skriva på egna saker, för då kan man få lite insider-skämt och sånt också mm. Ja, precis, så det, det är väl mm. tydligt roligare Nummer två Mario Kart här, här smyger sig alltså det första spelet in alltså tv-spelet Mm. Ja. Um, jag, jag, det, det väljer lite vilket som här men helt enkelt partyspel på TV-spelet så det kan vara det man själv gillar Mario Kart det är ett ganska typiskt sånt tycker jag där man, ja, man kan spela fyra och det är väldigt kul att det spela det jag, Ja, det säger Little Big Planet istället för Contra men någonting jag tycker är roligare. Ja. Ja, det, det, men det funkar li, det funkar lika bra eller Super Smash Bros eller Super Smash Bro, Bros Melee. Super Smash Brothers, uh. ja, eller, eller, eller, eller vad heter um, det, det är en New Super Mario Brothers också. New Super Mario Bros på Wii. Också ja, otroligt kul. De, de, de här fyra enkla, fyra playspelen som vem som helst klarar av och som bara är roliga. Mm. Jag har det. verkligen aldrig kört det på någon fest. Jag, jag har liksom hört de ja. fester med sånt här, men det, är liksom, det har aldrig någonsin kommit upp. Mario det kanske ska bara känns som en att... efter är grej mer. Det är inte i fokus Men det, det pågår där Och det är kul om man turas om Och så gör man något annat under tiden liksom, Det är en del av festen Det är väldigt kul på sitt mysiga sätt mm. En av mina favoritfester Från, från alltså, så här hängde När man för var hemma hos föräldrar Och hade fester alltså hemma hos ja. Det var när min kompis Alvin Hade typ fest Och så var det nere i vardagsrummet Så var det Guitar Hero Uh, Uppe i hans rum var det Super Smash Brothers, då till Wii Tror jag mm. Och sen så liksom var det allmänt hoppas studsmatta Och um, grilla där ute så, så man kunde liksom göra lite av vad man ville Det var typ ultimata, jag önskar att alla fester alltid var så Det här låter sjukt nice Man borde bara spela ett brännboll ute Också mm -hmm, mm -hmm. <laughs> På en vanlig villa gräsmatta mm, Jo, yep. det funkar nog Man får svinsmå bollträn Så att det blir jätte, så här mini mini <laughs> Brännboll är ni nyfikna på nummer uno? Mm -hmm. Ja. Aha. Nummer ett. Rappakalja. Det är kul, mm. eller hur? Visst är det? Ja, det är så roligt. Ja. Du, du, ordvetaren, förklara vad är Rappakalja. Vad är Rappakalja? Ja, vi har, man har en rappare varje omgång av spelet som ger... Alltså Det finns ju olika versioner, men i grundversionen så säger man ett ord- och då ska alla andra skriva en förklaring till det här ordet på en lapp så samlar rapparen in dem och sen ska alla gå laget runt och gissa på vilken man tror är rätt och då har även den rätta förklaringen blandats in bland alla olika förslag så får man poäng beroende på om, man, om någon gissar på en eget förslag eller om man gissar på rätt förslag etc. Man ska lura sina vänner genom att vara mm. smart helt Det enkelt. finns äh, även andra versioner Där det är att man ska Till exempel så får man filmtitlar eller sådär, Så ska man komma på vad handlar den här filmen om Och lite sådär, och de, de är också väldigt roliga Ja, de är skitkul de också Det är nästan mm. ännu roligare då tycker jag För då blir det lite mer omväxning just, just den vet jag har gått ur produktion För jag har letat efter den Men det, <laughs> den nya har inte till exempel filmtitlar så det är Nej, Och det tråkigt. syns, för det, filmtitlarna är skitkul verkligen mm. Rappakalla, jag tror jag bara spelade den när de var typ liten. Jag tror de inte spelat det sedan Pogge vet du. Kommer, har du hi. varit med när vi har spelat? Nej, jag har missat dem kvällarna tyvärr. Mm. Ah, så jag, jag, jag, jag, har, jag har inga associationer alls liksom, riktigt nej. till det här. Jag, jag tror, jag, det jag, var tror lite, jag, så här, jag har det och Nick har det. Så att... Virrigt eller ja. någonting. Ja, men det är schysst. Ja. Det som en... I alla fall, trots, uh, trots alla, alla era... Mm. Alla, allt ert hat, era haters Så, Så har vi va? nu gått igenom topp fem listan Nej, Det var ju en bra lista Jag mitt, mitt hat som inte var hat egentligen Jag Gick ut av alla. alla Jag nu tycker plötsligt. att ja. Att hata är det bästa för spelet. Att hata äh. mm. Vi får spela det spelet någon gång tillsammans Allihopa då Gör vi inte det varje gång Jag hoppar gärna det mm. Men åtminstone om man var en nybörjare på att parta så fick man ju lite hjälp av mig nu. Mm. Om man är en nybörjare på rollspel så kan man få hjälp av alla oss om en stund. För veckans tema är som sagt någon typ av initieringsfas. Alltså hur börjar man spela rollspel med papper och penna då? Vad är inkörsportarna och vad ska man tänka på? Så vi tar en kort paus och sen så återkommer vi med ja, våra tips och tricks och vad det nu kan vara. Och där var vi tillbaka ifrån Alls nummer två Och nu ska vi prata om rollspel Vi känner ju att allihopa tror att jag har blivit lite för lite Rollspel i podcasten de senaste mm. Ja och jag känner speciellt så här att man får När vi, fick, vi har fått ett mejl Från en människa som inte, någon, som inte är typ eh, Nix mamma som säger fin podcast mm. <laughs> eh, och, och, och det mejlet var typ så här: Bra in, in, initiativ med en svensk podcast. Och då tänkte jag, ja ah, men kanske vi ska prata lite grann om det <laughs> Ja men det ja, är då kanske vi <laughs> Då kanske vi borde spela ofta också <laughs> ja. mm ja men vi ja, precis så, vi brukar försöka lira var tre i vecka typ men jag, jag har blivit lite dålig för det, det senaste av olika anledningar men det... Mm. Ja, det är ju, det är ju det är som alltid med känns det som med rådspelgrupper allt i min erfarenhet att liksom det försvinner, saker kommer i vägen till <laughs> slut men vi får ta oss i kragen helt enkelt och börja bestämma lite datum helt enkelt ja vi är redan bestämda på söndag väl mm. ja yes. jag måste dubbelkolla det men antagligen på söndag för min del ja precis ta... så att vi kommer kommer köra lite men sen, vi, vi kommer nu att berätta lite om hur vi alla olika började spela eh, Dungeons and Dragons. Eh, jag vet inte, är det någon som känner sig sugen på att börja? Jag antar Dungeon Master Håkan. Varför inte? Ja, och jag tänkte då berätta om första gången jag spelade ett pen-and-paper-rollspel och då var det inte just Dungeons and Dragons. Jag hoppas det är okej okay med dig, Nick. Mm. <laughs> och då var det helt enkelt så att jag... Det här var alltså i... På gymnasiet, jag tror det var i tvåan Eller i ettan, så det var ganska tidigt ändå Och Då har jag alltså, jag har varit på live och sånt Innan och jag har spelat mycket så såhär På datorn och så och, och, och tyckte att det var väldigt kul Jag, jag har alltid gillat själva i delen mest När det gäller spel överhuvudtaget Så att jag inte spelat tidigare var bara, Det är bara ett stort mysterium Men i alla fall så var det några i min klass Min kompis Alvin som jag berättade om en annan kompis som heter Magnus En tredje kompis som heter Klas Det var, vi hängde på gymnasiet helt enkelt Och vi pratade Och pratade om rollspel och Om bollerskate och allt det där Och så frågade Klas då om vi ville vara med och spela Eon mm. Och jag bara Vad fan är Eon för någonting <laughs> Och då sa han, det är ett äh, rollspel så här Pen and paper och så, och jag bara, okej okay. Så började han så förklara vad det man gör För jag hade ju verkligen bara sett det på tv och så När det var ja, men folk som sitter fram runt ett bord Och slått härningar och så, jag hade väl ett hum om vad det var ungefär Mm. Hade du en positiv så här, bild av det ja. Vad sa du? Hade du en positiv bild utav det? Alltså jag hade ju varit och lajvat och så Så jag tänkte mig att det var ungefär som det Fast man satt mer och ja, inte, hade, inte hade lika kul ungefär ja. <laughs> Så jag var men det kan jag vara med på Varför inte? Så bestämde jag i alla fall att jag skulle spela en En tirak som är en slags ork eh, I eonvärlden Så fick jag låna en bok om, om tiraker av, av spelledaren Claes då och jag, jag minns att jag var skitnervös Jag bara, en bok om den rasen jag är Så började jag plugga som fan mm -hmm. Mm -hmm. Jag, jag var liksom rädd att det skulle vara så var, jäkla var liksom liksom seriöst Så jag var liksom tvungen att veta alltihopa Så jag mer eller mindre satt och pluggade sönder den här boken Hur Nej, länge som helst <laughs> I en vecka innan, jag bara, herregud Det är en hel bok om det här. jag måste kunna alltihopa Okej, varför, Det är jättebra <laughs> Så jag var asnervös Och så, var, och så kvällen närmade sig mer och mer. Jag, bara, jag var mer mer nervös Så jag bara, shit, jag kommer ju paja alltihopa Jag kommer mm. ju liksom Förstöra för allihopa Så hade jag läst hela den här boken Och så var det okej, okay, Gud, gud så här, Det var verkligen som snurrade hela kroppen Så började vi spela då Så märker jag att rollspel är en ganska en Relativt då en ganska oseriös sak Att ägna sig åt Man måste ju <laughs> ha fall inte kvinna hela stämning, boken utantid Man till. Sitter mest och ha kul runt ett bord Och Claes eh, gick väldigt, väldigt mycket in i rollen Som spelledare Han hade en, han hade en, en, en filt runt sig hela kvällen Som, som en mantel ungefär och så, Han gjorde röster och spelade ut väldigt mycket Och jag var Hell. väldigt avslappnad Och bara okej okay, det här var ju rätt kul ändå. Det var inte så hemskt som jag trodde att det skulle vara. Så det var väl min, min första erfarenhet. Det var mest att vara skitnervös i en och en halv vecka tills jag märkte att det var det mest avslappnande och roliga och eh, livsbejakande man kan göra utan att, utan att röra sig ur hemmet. Mm. Okay. Mm. Och Anna, du har ju en väldigt speciell historia också om hur du började spela. Ja, min... Min första kontakt med rollspel var också på gymnasiet, väldigt kort, kanske i tvåan när jag följde med min kompis på rollspel. Nu var ju inte den jätte var ju inte det en jättepositiv erfarenhet för mig därför att jag var mest så nervös att jag inte vågade prata och jag hade ingen aning om vad som vad som för sig gick. Så jag jag tyckte att det verkade kul. Jag tyckte att det verkade väldigt kul, men jag kände att jag jag inte kunde och att jag mest förstörde kvällen. Så att det, det var lite svårt. Men Låt det där, det fastnade ändå lite hos mig. Jag tyckte ändå att det verkade, det verkade skoj. Men jag kände att äh, men det här är någonting jag skulle behöva göra med folk. Jag känner bättre och det lite mer organiserade former och så. Men det dröjde fram till 2010 var det väl. Så började jag och Sandra och vår, en annan kompis till oss att prata om det här. Jag föreslog för dem att vi borde börja spela rollspel. Jag, jag sa att det kunde väl vara kul. Så tog jag kontakt med min kusin. Jag tänkte, han är, han är lite nörd av sig. Han kanske tycker om sånt här. Mm. Och vi började kolla runt och började försöka förstå hur allt det här fungerade. Vi hade ingen aning. så Vi liksom skulle försöka börja från början. Jag skulle försöka vara rollspelsledare. Det är ett väldigt jobbigt sätt att komma in i i Dungeons and Dragons kan jag meddela För att eh, man har ingen aning om spelmekaniken funkar Och helt plötsligt ska man leda tre andra människor i det Och eh, jag pluggade på Lite rätt hårt ja. Precis, jag pluggade på mm. rätt hårt Det gick halvbra Sen kom Håkan in i bilden på olika sätt Och sa att jag skulle kunna vara rollspelsledare Jag sa ja, han får vara rollspelsledare <laughs> Tack gode Gud Ja, precis ja. Ja, sen, då gick det ju lite bättre då, Ja, men jag hade fortfarande inte riktigt Någon aning om vad jag höll på med Jag vet Håkan kan ju hålla med om att Min karaktär där i början Var ju inte direkt Optimal Den... Nej, Nej Jag vet inte hur du lyckades Jag har ingen aning om hur jag lyckades jag... För det här är ändå D&D 4th Edition Och det är ganska svårt att göra en karaktär Som verkligen inte kan träffa <laughs> ja, alltså jag är inte säker på vad jag gjorde det, men faktiskt. man kan ju gå runt utanför mallarna och göra om dem rätt så enkelt faktiskt. Ja, så precis, det går ju man kan ju och... faktiskt göra det mm. och jag misstänker, vänta, använder ni, använder ni datorn för att göra det? ja det gjorde vi Aha, okej, okej, då är det ännu mer sjuklarligt ja, Jag är liksom inte säker på hur det där gick till Jag hade väldigt lågt i och sen så, Men jag, jag slog ju väldigt lågt ofta också Så, att, så det är förklarat ja, I för sig, det var mycket bara otur runt bordet Jag tror så det, så det. det faktiskt att det var så att jag, jag slog Helt enkelt typ två år och tre år konstant av det var okay. Mm Jo, för jag minns alltså jag minns ja, din, din första karaktär är att du liksom, du gjorde aldrig någonting i stil förutom att kanske ta upp lite alltså du var ju någon, någon source för och ja. ändå var det du som fick upp mycket strik för det var väl det du kunde Ja men precis, det brukade bli så att jag, jag tankade där på något sätt och eh, använde diplomacy vilket jag ju heller inte var bra för det var inte sandas karaktär heller vi, vi hade ju inte tänkt innan att ja men de här ska vara bra på att prata utan det var mer att vi kände för att prata och så testade vi och ibland funkade det och ibland oftast funkade det inte så att, fint. Vi hade väl jag vet inte, Lite vaga idéer om vad vi ville Och sådär Sen så lärde man sig att jaha, man kanske ska tänka på Hur man vill spela en karaktär och sen Så, ja. så det har ju växt fram lite Hur man, hur man spelar Ja verkligen <laughs> Men om Om du tänker då Håkan Första karaktären du skapade För att Anna hon använde ju det här dataprogrammet som vi använde som heter Character Builder i and Dragons, ja. då, antar jag. Men hur gjorde du första gången du skapade den? För det är inte så jäkla lätt i Eon heller vad jag vet Nej, Nej Eon, Eon är lite annorlunda också Det är lite tidskrävande Och eh, då satt jag med eh, min, eh, min vän Klas då jag, jag tror att vi kanske satt allihopa som skulle spela runt, eh, runt, runt böckerna För det här är ju så här spel där, där Ja men det var han som hade böckerna så det var hemma som vi var och då gjorde vi så att vi, vi hade våra, våra character sheets som är fyra sidor långt. Eh, så började vi slå i, i spelarens handbok då. Och då är det, man ska välja vilken ras man ska vara. Jag var ju redan klar som tirak. Någon slags ork som kommer från en... De bor, de bor på en ö i den här världen typ. Och de är lite, lite pirater. De är inte helt osiviliserade. Jag kan säkert berätta mer om själva, om själva rasen. Jag lärde mig så mycket med den här, den här veckan. Men själva processen går till så att man slår en massa tärningar för att se ens grundläggande attribut för att se hur stark man är, hur smart man är, hur snygg man är hur lojal man är och liknande sen, sen så börjar man slå ens bakgrund och det är, det är lite skillnad från i D&D I, i Eon får man en väldigt klar bild av vad ens karaktär har gjort fram tills eh, nyligen mm. <laughs> så man, man får se hur många syskon man har, vad men för, de har gjort men för, man mig, hur... men för mig är det mer för att hur man gör den i Eon, det, det kan vi liksom prata om någon annan gång för det är ju en hel vetenskap i sig men hur lyckades du göra det när du var helt ny det är mer det som är intressant liksom. Ja, jag fick hjälp, ja. <laughs> hjälp punk. Ja. Jag hade, alltså, hade, hade, jag, vet inte riktigt hur Det är, det är lite grann som eh, När man var yngre och någon visste om En fuskkod i ett tv-spel mm. Jag vet inte hur den kunskapen spred sig Innan internet, ja. för det var bara det att någon kunde det. det är samma sak med, med liksom regler i, roll, i rollspel Det är bara någon som lär sig dem ja. Och det, och det hittar jag på något sätt vill komma Rollspel är ett kedjebrev det, det är lite så det är. Man lär sig inte själv, oavsett nej. om man läser på nätet eller inte. Det, det är svårt att lära sig själv. Mm. Men... Man måste känna någon nästan. Precis, och det jag hade ju turen där då. När jag mm, började ja. köra igång. Du kan ju berätta om hur du började. <laughs> det det låter som ett AA-möte, eller hur? <laughs> eller hur? Jag, säger, jag heter Stephanie och jag är <laughs> rollspelare. Ja, nej, men jag, jag börjar redan som åttaåring. Faktiskt, bara för att mina storebröder som var typ 14-15 hade börjat spela grej. Alltså det och då låter började... som en sån hemsk knarkhistoria ifall de hade börjat trodde av <laughs> någon knark. <laughs> Nej, men det, det är poäng att de hade börjat och jag, jag var lite småintresserad av vad det var för någonting. Så jag, jag, det började väl mest med egentligen att jag satt och tjurlissnade någon gång när de hade en session. Tyckte det verkade lite roligt. Och sen så var det det att jag tyckte det var fina bilder i böckerna. Och sen började med att jag, jag började typ göra gubbarsmattan. Liksom så Sen att jag la ner, jag typ, tog mycket tid på det och sånt. vi var bara för att jag tyckte det var så kul att skapa liksom någonting. Eh, och då var det mest eh, drakar och demoner i gamla heliga. Och sen var det lite tror jag typ så här kanske mutant och sånt där som jag körde. Eh, men i alla fall, men sen så det var först när jag var typ kanske elva eller någonting som jag verkligen började spela mera sessioner och sånt och blev lite mer frekvent i deras grupp. Men då var det liksom också det att jag, jag var ju så mycket yngre än dem då ändå. Uh, och lite så här: uh, tjej känslosam så var det någonting var typ så här, en av de första kampanjer som jag verkligen var med på då så var det att jag hade skaffat hade ett par vargar eller vad det var för någonting och de var döpt efter våra två hundar i familjen egentligen självfallet uh, <laughs> men i alla fall då så var det någonting om att vi hoppade igenom någon portal och sen så landade man på en jätte, jättestor svamp och den skulle vi hoppa ner ifrån eller någonting ner på marken och det som hände då är att en av hundarna eller vargarna bryter benet Mm. Ja, och då är det att en av mina bröderspolare, han han slår ett slag och övertalar mig att vi måste ju faktiskt döda den här hunden eller vargen för den, den, den lider. Jobbest sen dock var att han, han var lite ond där så att han, han gick vidare med det här och sa att Nej, men den andra vargen kommer att sakna den första vargen. <laughs> så vi måste döda den också. Och så slår han och så slår han perfekt. Och så dödar han vargen och jag bara springa ifrån rummet gråtandes. hoppar över i näst följande session eller någonting också för att jag var så ledsen. Gud <laughs> vad nice. Sen kommer oh, jag tillbaka. <laughs> Jag bara, no! Men sen så kom jag tillbaka till dem och därefter så körde vi i många år alla möjliga sorts spel. Det var allt från som sagt drakar i och mutant till typ lite of Cthulhu och Hackmaster, hackmaster när kom och lite Star Wars och sånt där. Och, men sen så var, blev det lite stilt i ett par år och sen i typ maj tror jag kanske det var förra året så sprang jag då på Team Effort. <laughs> som jag var väldigt glad att träffa. <laughs> Men då i alla fall så när jag kom tillbaka dit så hade det ju gått typ vi kan säga Tre ish år Ja ungefär tre år från att jag spelat Så det var allt länge sedan jag hade gjort gubbar och sånt Och sen var jag lite stressad när jag slängde ihop Så min Thorn känns väldigt som så här, den jag spelar med just nu Som trots allt har överlevt hela den här tiden Imponerande mm. eh, Han är ju han är väldigt så här, hopplock känner jag Så att jag, han är inte så balanserad som man skulle kunna varit tror jag. Om jag hade lagt ner lite mer tid på honom men för mig för min del i alla fall, var det också en ny, ny erfarenhet mm. att köra med eh, ja, D&D4s deras verktyg istället för att sitta med papper och penna som man alltid gjort. Man kunde ju spendera typ, timtal om inte dagar på att göra en karaktär förr i tiden. Ja. Och om, om man ska gå vidare så mm. kan jag också berätta lite om hur jag började. Ja, gör så. Jag, och jag heter ju Nick. Hej Nick! jag, och jag är också <laughs> en rollspelare. Och, och för mig så har det ju varit... Knackligt, jag provade ju De första gångerna när jag var runt 12, Kanske, kanske. Ganska. Och då Nej, men jag hade en kompis som Hade eh, lite olika um... Förlåt Jag Alla kan tänkte inte separera så... ja, Men ja. Jag kan väl erkänna att jag spelar lite på det nu också Till viss del mm. Mm. Ja, men Det är bra, det är bra. Nej men han hade nog både drakare och demoner och Dungeons and Dragons hemma tror jag Aha. Jag vet inte riktigt hur han hade fått dem och så därför Ingen av oss kunde riktigt spela liksom <laughs> men, men han var i alla fall liksom Dungeon Master då och det, det gick aldrig riktigt i fukt liksom så det var bara du och han som körde? Nej vi, vi var ett gäng liksom Jag tänkte liksom, han, det, jag det han... är lite spännande om man kör bara så liksom Ja men det var jag och han och hans bror och någon mer Så vi var väl en tre stycken spelare än Dungeon Master Ja men det blev ofta, liksom, man var ganska ung, vi började bråka, liksom, tjansa. Typ så om ingen kunde reglerna ordentligt. Och det var rörigt och så. Här, så mm. det, det var först egentligen, vi spelade ändå ett par gånger och så här, men det blev inget bra. Och sen så en gång senare så spelade vi, när vi var lite äldre, då var han också Dun Master, då samma kille. Mm. Ehm, och ja, det gick lite bättre för att vi hade ändå lärt oss mer om rollspel och spel i allmänhet. Men det var väl först när jag kom med till Stockholm då flyttade upp hit och, och med, började spela mer och som jag verkligen började spela på riktigt. Liksom. Mm. Och, det, och det är väl så, det behövs en, någon som är riktigt duktig som kan, som kan reglerna ordentligt, som kan vara Dunning master. liksom. Um, för annars är det jättesvårt att komma igång. Det är så jäkla mycket grejer. Jo, ja, men det är sant. Eller att typ, Daniel Masson kanske har någon sags. Jag underhuggare, men liknant. Som typ kan reglerna ut och innan för det har vi haft typ som, ah, men det är på sida bla bla. Typ, så här, alltså, säger de utan typ ett där från boken ungefär. Och det, ja. det kan fungera bra också om, om så länge liksom, Daniel Mons själv, själv har en hum om sakerna. Ja, jag kan till exempel inte spela Eon Utan en av mina andra kompisar som heter Björn För att han Han, han typ kan hitta i där regelboken Som om du vore han bad på hans hand Man verkligen behöver honom för annars, annars tar det timmar Att spela ja. för det är så här, Okej nu ska vi marschera, vart, vart är de reglerna Ja fast kom, kom ihåg att jag hade en infektion i min lillnagel Alltså vart var hittar man de reglerna Så snår man fram och tillbaka på alla tabeller där och så kan man liksom spela vidare Lite mer smärtfitt men om vi ska sammanfatta då hur, Om man, om man är, känner här att det är, är lite intressant med Om man skulle vilja prova att spela Vad, vad gör man? Hur, hur, hur ska man börja om vi ska sammanfatta våra historier I någon typ oh. av oh. Jag vet <laughs> ja. eh, Om man ska sammanfatta hur, hur man Som jag har gjort nu Och liksom fått tag på en grupp man spelar med ganska regelbundet Då ska man gå på fest Träffa en tjej bli henne på Facebook Och sen ståka hennes status När hon skriver att hon ska börja spela D&D och, och, och sen skicka ett mejl När man har druckit ett glas vin och säga Jag kan vara där om någon någonsin behöver hjälp Ja det är fint Så skulle jag göra om Jag, var, jag, tycker, jag, välja. jag tycker verkligen att man ska göra det också För att det är det gläder även de då som blir ståkade. De blir väldigt glada när det här händer. Och det leder till väldigt bra saker. Men vem tror ni detta är ett sätt som passar för alla? Alltså, men Det är väl mest mm. att våga prata om rollspel, tycker jag säga. Uh, det är på alltså, att våga nämna det på ett eventuella sociala sammanhang. Att man ska är intresserad eller liknande. Så kanske man ska mm. springa på en grupp. Annars så är det väl bara att dra igång i en kompis och köpa standardböckerna för någonting. Och bara försöka köra på. Mm. Annars mm. finns det ju sådana här föreningar, inte intresseföreningar till det säga. Men till exempel jag tror, det heter du Sver och har ju lite för trådsbest grupper. Som ja. man tur, kanske man kan hitta någon grupp där som är öppen för att nya folk och sånt. Ja, ja men det, det är nog en bra idé att, att och internetforum och allt på det. Men, ja, men helt enkelt, man, må, man måste våga ta kontakt med folk. Det här är mm. inte något man sätter sig. Det, det går säkert. Men det är inte i allmänhet något man sätter sig och lär sig att göra själv. För det... det finns också, om man bor i Stockholm, vet jag att det finns. På medborgarplatsen så har de Typ varje onsdag om man är upp till 18 år gammal eller något sånt kan man Pröva på, de har en session i D&D tror jag wow. Wow. Ja, okay. ja. För det här var lite innan jag träffade Team Effort då, då gick jag runt så här på stan Om man då tänker sig knarkar Bilden igen så gick jag runt såhär Vandrade ensam ensam <skratt> <på> gatorna <skratt> letar efter Looking for my next fix <skratt> Och så såg jag liksom att de, de, de hade de här lapparna På biblioteket, men man var, jag var liksom för gammal för det så jag kunde inte gå dit mm. Och då grät du inte. Äh, även SF-bokhandlarna har jag sett när de är där och spelar. Men jag har aldrig vågat gå fram och liksom socialisera. Hej. Mm. Mm. Precis. Mm. Ja, men det, det är alltid intressant att höra hur folk börjar spela. Vi har ju alla ändå helt olika historier får man säga. Vi har varsin väldigt olika historia om hur vi har börjat spela. Så. Mm. Och då är frågan hur slutar man? Det skulle vi också prata om, har vi sagt. Måste man, <laughs> man sluta? Det är det jag undrar. Man, behöver man det någon gång? Jag tror inte det. Jag, tror Nej, inte. Det. jag tror inte det. är mest man tar sig tiden för. det liksom. mm. Men äh, ja. ja. Mm. Jag vet inte jag, jag känner inte i alla fall nu att jag vill sluta med det. Men man kanske kommer att göra det någon gång när man har gått i pension. <laughs> men då har man ju jättemycket tid att göra det. Ja, men det är sant. Det då. Är då, kanske, ska man då man ska ta upp det igen. Sluta. Det är det som är sant. Det är då man, kan det. man rollspela att man är ung? min karaktär har hår får erikson kan tugga mat ja gudemäst hemskt vad deprimerande det blev nej men känner ni att ni kommer sluta inom snarvarmtid eller så eller är det så nej nej jag tror fan inte heller det så länge det finns skåna med energikärmen så det kräver jag från jag nöjer mig med er alltid vi <laughs> det, det, ja, det, det men, är men det men är ju så också. Det, det, det måste vara människor man gillar Eftersom att man sitter liksom i åtta ja. timmar i sträck. det måste vara trevligt ja, men Gud, det måste vara jag läser trevligt. så mycket på internet om folk som då lite desperat spelar med grupper de inte riktigt känner och det är ofta så här, ja jag tycker inte om dem eller sättet de spelar men det är den enda jag, chansen jag har att spela och så där. Anna, Anna får man inte lite känslan att det är typ så här. I can fix them ja, men <laughs> som ett förhållande ja, och det är så här, jag hoppas så på att de lär sig <laughs> Jag kollade Få. upp det här med heter, Rollspel på medborgarplatsen För en del mm. ja. Så jag hittade en fin liten länk som vi kan länka till sen Men det är i alla fall på ja, perfekt, perfekt. Måndagar och tisdagar för två till sex spelare. Så är det nya scenarier och rollspel per gång Mellan klockan 17 och 20 mm. Mm. Så det är just. Ja. Upp till 18 år då? Nej, det står för både unga och vuxna Så det, är både, det står mm. unga och ah, Okej, okay. då kanske jag ändrat, mm. vi måste... kanske ändrat på det sedan jag var ung vi måste, vi, måste gå, vi måste gå dit och kolla vad det är Alla, det yep. är två till sex spelare om vi får plats <laughs> Men man ska, man ska anmäla sig en vecka i förväg i alla fall mm. ja. men det kan vara kul att prova på någon gång ah, nice. mm. Vad kul mm. Men uh, i alla fall Det är, yeah. det, det är dags för oss det, det börjar en gång Som alltid när vi pratar om rollspel så blir det ganska långdraget <laughs> För det, det, är, det är någonting vi gillar att prata om Verkligen Men uh, vi tar en liten paus Och så kommer vi tillbaka med uh, Den avslutande citatleken Det vi sen Yay Där så var vi tillbaka från pausen Och eh, jag vet inte, ska vi fortfarande Förklara lite hur citatleken funkar Ja, det att... tycker mm. Citatleken funkar så här Jag läser upp citat och eh, ni eh, En och en ska gissa Vilket medie citat det är från. Ni ska sedan gissa vem som har sagt det Och ja, desto mer ni gissar desto mer poäng Får ni, det är mellan en och tre poäng då Som man kan få helt enkelt så det, Och det kan vara allt från böcker till tv-spel Till eh, filmer TV-serier, ja spellåtar eller som du gillar Håkan baksidan på ett eh, kanske. Ja, Jag vill lägga till saker du har läst eh, i typ så här: du heter Toalettbåset mm. Inspirerande citat Ja, det kan det vara så att, mm. så att Det kan komma riktigt luriga grejer ja. mm. Men vi, vi börjar med första citatet och du börjar Håkan mm. We were on a break Oh my god, if you say that one more time I'm going to break up with you We were on a break. Oh my god. Alltså, poängen är så här: att Nick sa i pausen att det, det skulle kanske vara lite svårt den här gången. Eller att han inte riktigt visste. Och så, och så får jag det här nu. We were on a break. Och det är ju den mest uttalade repliken i tv-serien Vänner. För eh, 90-talet, för de som inte kommer ihåg det. Någon de som var för unga. Så jag tänker helt enkelt säga att det är Ross och Rachel i, i Vänner TV-serie. Och det är Ross som i så fall säger We were on a break till Rachel som säger att tänker jag sluta i så fall. Så det här är någon gång när, när de är ihop men det är efter den första stora break så att säga. Stefanie? Alltså jag tänker vara tråkig och hålla med Håkan faktiskt. Eh, ja, men jag hör bara Ross röst som går upp i fallet såhär We're on break! Typ ja, We're det... break! Just så här. Ja, så att det är det, det, det jag hörde nu läste den här. så jag, jag chansar också på det att det är från vänner. Och vilka är det som säger det? Det är Ross och Rachel. Anna Jag jag kan inte ge något annat svar än exakt samma för att jag tänker också Ross Rachel vänner för att ja. för oss, Eller så, så har ta du tagit någonting här nu där de där de gör någon sorts homage till det här men det, mm. det, det, det finns, finns ju Risken finns i, att det är mer ja. <laughs> Ross och Rachel finns ju med i Scrubs också som som ett par <laughs> Nåväl. Det, det, jag, jag visste inte att det här var så otroligt välkänt. Jag visste att det var känt. Men, men tydligen. Men det, jag får dock vara lite nöjd. För det här är inte Ross och Rachel. Utan ja, det, är det, det är Ross och Chandler. Det är Ross och Chandler. Ja, så att en av er kunde ha fått. Det är därför jag friskade lite. En av er kunde ha fått lite mer poäng där om ni hade kunnat gissa rätt på det. För det ah. den är den ni sa på fläts. Det hade man fångat i så fall. Men, det, ah. men ni får två poäng Visst. var, vara. Allt är rätt, va? Ja. Det, det, ja, jag gillar att ge det till Chandler. Det är liksom betoning på ah, I'm going Ja, precis. Ah, precis. Men ja, det ah. roligare är det, när du säger att det känner så hör man den också. Ja, men ah. precis. Ah. Roligt. Ah, fint. Han var roligt. Han var det bästa i alltså, den scenen. Som ni inte hade stirrat i blinda på att ni ah, visste man tänkte var på sitat... scenen. Ja. Ja, ah, ja, om ni verkligen med... hade analyserat citatet. Så, så vi så följ följde i gruppen. Att... Ja, men det... gruppen. Som jag misstänkte var en liten curveball av något slag där. Mm. Lite i alla fall. väldigt Nästa citat. Och nu, nu är det du som börjar, Stefan. Men det är 2-2-2 i poäng. Ja. Uh, mm. Mm. Det var en gång mitt i vintern och snöflingorna föll som fjädrar ned från himlen. Då satt en drottning och sydde vid ett fönster vars karm var svart är av ebenholts Eller vars karm var av svart ebenholts ska det vara. Ehm... Uh. <laughs> Det, lät, det kändes lite så dramatiskt ähm, jag, jag är lite svårt att associera Drottning, då blir jag så här Vad, vad kan jag om sånt liksom Fick en lite hjärnsläpp äh, så jag, Första typ så jag så här, slängde mig Tänkte gärna att var typ Maria internet Så tänkte jag, men det här låter inte alls som något sånt Och sen Svart Ebenhålls var inte alls inne på den tiden <laughs> Det måste vara länge tillbaka <laughs> Nej, men ungefär Så det måste vara länge tillbaka Men jag kan inte Mm Är det från någon bok eller något slag? Tyvärr, Jag kan inte inte säga vad det är för någonting. Kan du ens gissa vad det är för typ av media? Bok. Det är en bok. <laughs> en bok. Men du ska, du ska inte gissa på någonting. Mm, nej, drottning. Eh, snöflingor. Vinter. Vintertid. Snövit. Och vem är nästa på tur? Kan det vara jag? Ja, det kanske är du. Jag tror det. Är man. Det var en gång. Det är ju en... Det börjar man ju sagor med. Mm. Mm. Mm. Jag tänker mig att det är en bok. En drottning som satt och sydde. Där blev jag lite förvirrad. Vid en fönsterkarm av svart ebenhållts. Ja, du... Jag bara, drottning För hon har svart fönsterkarm, jag vet inte riktigt. <laughs> <laughs> så, äh, men nu analyserar du i alla fall. Så... Så, så du är på god väg. Ja, jo, men det gör jag. Kan man tänka sig, snöflingor. Jag, är... Vilken... jag försöker komma på en saga jag känner till där det är snöar och där det är någon satt och sydda. Och där är... Men det kan jag verkligen inte. Men jag tänker gissa på... Jag kommer bara på tre sagor i mitt huvud Så jag tar väl um, rosa för att inte ta snövit Tönrosa <laughs> Och Håkan så Har du, någon, har du någon gissning på gång? Mm. Mm. Det var en gång Mitt i vintern och snöflingarna föll Som fjädrar ner från himlen och satte en drottning och sydde vit Alltså Stephanie säger snövit Men går tillbaka på det och då tänker jag Snodden av henne, för jag tycker det låter som det kan vara det Och det är väl är det Grimm som har skrivit det, De är två stycken så bröderna Grimm Snövit bok, antar jag. Mm. <laughs> snövit bok? har jag, jag ändå kör på det som liksom sagor. <laughs> ja, ja, men det känns som en sagor. Det är det. Och om jag har rätt snövit, så tackar jag dig. <laughs> ja, jag tyckte det mest det var kopplingen till att de fokuserade på typ, så jag vet inte, ja och snövit. Ja, och så var det ja men det låter liksom, det är väl en som... Nej, jag vet inte. Det Låtning var mest att evil evil. de är just i snöviten som fokuserade på färg. Allting är färg. Om ja. jag säger så här om, som, art, 1812 ja. till 1815... Det låter, va? Är, det, är det Grim? Då är det Grim cool. Och det är en saga Och det är snövit ah, ah. Nice ah. Okay. Det, det, Jag är imponerad Jag ska säga av, av, av Stephanie, men det är jag som knyter lite poäng. Va? Ja, jag vet inte. Stephanie, sa du upp dit? Nej, alltså jag sa ju, det kanske snövit sa jag i slut, men jag var inte hundra liksom. Mm. Så det är, men haken, grattis haken. Jag <laughs> kan få väl en extra poäng därför grim sen. Ja, var... han sa grim och allting fint, det Ja, jättefint. jag skulle säga att det är en, tre, två, ett. Så haken leder med fem, Stephanie fyra, Anna tre. Mm. Så det en, mm. jag, jag tog den faktiskt men Jag har en liten bok som En ganska stor bok som heter Världens bästa myter och sager i ja, urval mm. ja. En jättemysig bok som jag, läser, som jag köpte på en second hand en gång Så jag mm. brukar sitta och läsa ur ibland när jag har vad är, det? Det är En ganska svårt språk Gammalt språk Det är inte alltid att man fattar <laughs> man säger så, Vad som pågår mm. Men då är det rätt spännande nu Inför den sista då ja. <laughs> den Sista citatet Jag var typ dåligt <laughs> Det är, jag håller du på att <laughs> Ja. Okej, okay, mm. men nu, nu kör vi Nu är det du som börjar, Anna mm. Sen så är det Håki, Anna, och sen är det Stefani mm. Okej, okay. okej okay. <laughs> Nu ska vi se We hold our rebel banners up with pride The colors, crimson and the hammer is the sign Jasså yes, du mm. Jag kommer att gissa ah, Är det en dikt eller är det en sång? Det är ju frågan Banner det som är rött med en hammare. Mm. Mm. <laughs> Eller hur? Mm. Mm. <laughs> <laughs> ja. Va? Mm. Ja, du. Vad kan det vara? Försöker tänka, vad, vad är det här för genre? Vad är, vad är det vi pratar om? Vi säger att det är en sång tar vi och säger att det är. Lisa på sång Vad är mm. du inne på för uh, typ av sång? För typ av sång? Ja, eller vilket band eller... Ja, ja <skratt> precis Oj Jag vet inte, det kan vara Det kan vara en metal -låt. Det kan vara lite vad som helst Jag, jag har inga idéer direkt här Faktiskt, jag um... då, då går vi vidare Snart ifall du inte the slänger in en communist pride Communist pride <skratt> Håkan We hold our rebel banners up with pride The colors crimson and the hammer is the sign Alltså det Jag vill också säga att det är en låt Och det första jag tänker på är ju att det ska vara någon slags kommunistiskt Men är det hammaren som är? Ska man ta det ah, här? Ja, precis Det ska simuleras vara liksom arbetarklassen Och det var ju både och mm. Men jag kan tänka mig att om man är till exempel ACDC, nej inte ACDC, Iron Maiden. Om man är Iron Maiden, kanske man tänker att det bara är Hamman som är tecknet. Om man är inte är så bildad. <här> <här> <här> det är andra förenklare. <här> så jag, jag, jag tänker att säga att det är en Iron Maiden-låt. <här> Iron Maiden. <här> Vad jag ska du kallade på du låt just också? Iron Maiden för, för att bilda det. Och lite <här> nej, jag tänker, ja nej. Inte nödvändigtvis. <här> mm. <här> kanske det var svårt att rimma in det eller någonting. Mm. Och du, då, okay. du, du har ju någon typ av chans Att ta i fatt ifall du kan få riktigt bra poäng Oj, ja alltså, som sagt Men jag tänker på hur meningen är bygg med "Hold the rebel banners up with pride Och sen The Colors Crimson and the Hammer is a Så känns det alltid som dikt eller låt och, Men jag tänker på att det känns lite för hårt För att vara någon form av dikt Så känns det att det är en låt Sen att det är Colors Crimson and the Hammer is Så tänker man ju på kommunistiska sovjet Och lite sådana grejer Men eh, det känns inte som att det ryssland som är skrivet i alla fall Utan Jag är ju väldigt svår Jag tänkte antingen är det kommunister Eller så är det några som har skrivit om The Twilight Hammer Okej Men jag kan höra det. I mitt huvud har jag det här som är rätt så hård låt. Så jag, jag vet inte riktigt vilken mm, genre. Men jag vet inte om Iron Maiden är tillräckligt hård för det här. Jag tänkte om det är något hårdare. Det är det jag men jag vet inte riktigt vad det skulle vara för jag lyssnar inte på en sån musik. Men jag hör, jag be, jag be, jag, men jag jag hör lite mer. Jag, jag, jag, jag, jag får be om ett svar. Vad sa du? Jag får be om ett svar nu. Okej, okay, jag säger att det är en låt av ett hårdare band än Iron Maiden. <laughs> Igen, du kan, du kan jag antar att vi säger typ rätt. amerikanskt eller sånt. Inte, inte rysst i alla fall. Ja. Om jag gissade okay. nu så hade jag nog sagt här Level 80, Chief Tave Torrance. <laughs> jag, jag, jag, jag har försökt att vara lite lurig här. För att ni, jag ville gärna att ni skulle liksom på något sätt få in er, era, hu era huvuden under vad det här kunde vara. Mm. Det, det, we hold our rebel banners up with pride, the colors crimson and the hammer design och hammaren är det lilla luriga här som jag har lagt in uh -huh. uh, och därför jag har tagit med just den här meningen för det är Hammerfall ah. uh -huh. och, och det låter låten hearts", uh, hearts of Fire the Hearts on Fire Så heter. frågan är jag som knappt vet tycker med, är de hårdare eller mjukare än Iron Maiden <laughs> ja, Jag är med på att de är kan väl inte hårdare än Iron Maiden Jag har med visst det De är hårda, det är allt jag vet, om alltså, dem. jag vet inte om de. är så him är himla vad det är vad för. Det sitter och jag googlar. De, de, de är med Sverige gör besök över en typ gång. Vad <laughs> besviker jag, ja. jag ja. Alltså det är, det, är, det, är, det är liksom ett Göteborgs mm, ett mm. power metal. Det är, det är inte så mycket mer än så. Okay. Ja. Det här var inte så får, min Så får alla en poäng för förlåt eller? Någonting? Alla får en poäng förlåt så att, ja, Hi. det står fyra till Anna. Fem till Stephanie Och vinnaren än en gång Håkan Den här leken alltså Kan jag få en applåd, eller? Av ja, mig själv Ja mig själv Man får säga att du, du, du har tagit igen Dina katastrofala um, Liksom Dina katastrofala resultat i början Börjar Ända sedan jag kidnappade din flickvän Och tvingade dig välja ett, alltså ett Visst antal citat varje vecka Så har det verkligen gått bättre för mig Ja Det, det, det är ett samband jag var bra första gången och sen har det bara gått ut för Jag känner att um, nej, det var inte min grej Det var tur bara ja. mm. så... Jag kan ju säga att även när jag hatar den här leken Vilket jag gör när jag, när jag förlorar för jag är väldigt ombytlig mm. Eller dålig förlorare eller någonting Så jag ändå tänker på just den här leken väldigt ofta i min vardag Nej <här> <här> oh, Gud. ja Du ska få tänka vidare på leken Håkan För att, eh, vi har pratat länge idag och vi, vi vill än en gång uppmana alla Att fan, gå in på iTunes Se oss ett betyg, vi behöver få in lite mer betyg där. Det är svårt att hitta vår podcast på iTunes just nu Så gå in på iTunes Och sätt så många stjärnor ni vill Oavsett vad Annars så finns vi på Twitter Och på Facebook också som Effortcast, så ni kan söka upp oss Men i övrigt så Ses vi nästa vecka igen och tills dess Så hoppas vi att ni har det bra Hej då! Oh, oh, oh. oh, oh. Tack så mycket för att du lyssnat på veckans Effortcast som, precis som alltid, är producerat av Team Effort. Besök vår hemsida på effortcast.wordpress.com Våra tankar finns även att följa på twitter.com/Effortcast och like oss gärna på facebook.com/Effortcast. Och du, glöm inte iTunes-recensionen, vi behöver dem. Välkommen tillbaka nästa vecka.